Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen. As-salatu wa s-salamu ala rasoolina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tajitha falandarimet, lavdarimet, adurimetuna itakuna allahu tazza wa jal nisapachia dbaqimetati qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezër dhe motra, jemi në takimin ton të radhës me këshillat javore. Dhe këshilla që ju keni kërkuar që të flasim për të, apo respektivisht ajo që më tepër është votuar nga ana e juaj, ka të bëjë me për ulën namaz, si të për ulëmi në namaz dhe më gëzon fakti që besimtarët dhe besimtarët interesohen, angazhohen, kanë dërt se si të përulën më tepër në namazin e tyre. Namazi për një besimtar dhe për një besimtare përbën një çështje themelore në jetën e tyre. Është nga adhurimet kryesore pas besimit në Allahun Azu xhel. Dhe duke qenë këtillë ky namaz, nuk është kjo namaz një tërsi, veprime, shë rutine, mekanike që i krymë besimtari, por duhet të kjetë shpirt, duhet të kjetë gjallëri kjo namaz. Dhe kjo gjallëri pastaj, të leviz edhe gjymëtyre tona, drejt asaj që Allahu ka kërkuar për neve. Dhe gjithashtu kjo gjallëri të ndikoj në frenimin e vetës tonë, nga gjërate ndaluara, të kjenë ndikim në jetën tonë të knaqemi duku falur, të gëzohemi kur vje kohë e namazit, zemë rajon të jetë e lidhur me gjamin, zemë rajon të jetë e lidhur me kohën e namazit, me namaz të qetsohemi, të pushojmë, të largujmë të lashët bre nga tona, të shkarkohemi nga ngarkes të shumë të të kësojbote, po së të, të themi Allahu Akbar, të gjitha këto, mund të arimë, Dhe shumë të tjera, vetëm atë herë, kur namazë jonë ka gjallëri, kur jemi të përullur, të përkushtuar namazë, si të arim këtë përullëshmirin namazë? Filimisht mund të arim përullëshmirin namazë e para, duke e ditur rëndësin e namazit, që fa rëndësje ka namazë i për neve? A është i rëndësishëm namazë i për neve sa jetë a jonë? A është i rëndësishëm për neve namazi sa për shambull buka jonë, ushqimi jonë, sa drita? Apo është me te për se kaqë? Apo është me pak se kaqë? Sa është i rëndësishëm për ty namazi? Sa i në gjendit e sakrifikër është për mu falë? A i gjendit e balavacoshme të gjitha sfida që dalë njëtë në kësaj bote? Dhe të falë është? Mos bëhet shkaktar, shoqëria, e as ndaja, e as gjuhi, e as puna, asgjë. Mos bëhet shkaktar se të pengon nga namazi. Ngase namazi është më i rëndësishëm se gjitha këto. Nëse namazi e ka këtë rëndici tek ne, padyshim se do të jetë edhe i gjallë, nga se kemi investuar për kët namaz, nga se kemi sakrifikuar për të. Andaj për atë që sakrifikojmë, për atë që përpjekemi, mundohemi edhe e ndijem ëmbsirën kur ta arrim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vdiç duke na porositur me namaz për shkak të rancisë së madhe që ka ishte i smur i lodhur por kur vjen te ku namozet kërkon te i ta sjellnin ujin që t'merr ta abdes fale ulur për fale dhe vdiq sallallahu alaihi wasallam duke thënë as-salah as-salah namazi namazi mos e praktikisni mos li man namazin andaj sa mote për një rancin e namazit dhe sa mote për karancin e zamrntën e namazit aq mote për të tyesh i për ul apo e por ul namazin tët e për ta ditë vlerë namaz moteër duhet të lezojm ajetat që flasin për namazin hadithe çënaim suënë vlerën e namazit fjalë dietarëve. Edhe faktë që sipot muslimanët nuk ja dinë vlerën reale këtij adhurime. Kjo është e para. E dyta që na ndihmon me lehen Allahu xhellahu ala të përulim namaz është që të lirohemi nga shumë angazhime, shumë shqetësime, shumë ngarkesa para se të vijë koha e namazit. Për shembull Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ka ndaluar apo nuk ka preferuar që ndokush nga mos të manta falet duke qenë në ngarkesë të kryesë nevojës fiziologjike. Ka sikë ngarkesë pengan më parul. Ësht duke u strukturuar, duke u përmbledhur ka probleme nevojën e tij dhe nuk mund nuk mund të ndikët presion çet falet. Dhe kështu edhe me personat e tjerë. Presioni ushqimit, presioni ndonjë problemi caktu mundon maksimalisht jo me tik namazi larg asaj për mundohë, mundohë maksimalisht të lirosh nga gjitha prokupimet dhe angajime që të bëjnë presjan, parës e të futesh namaz. Lirohë, që kërthishë Allahu akbar, ti e shtë tërësësht i përkushtuar par Allahu të të të gjellë. Mësë të keshë më breng të të tërë, përës e brengës a do të pranohet, a do të më falen gjynohet, a do jetë Allahu i knashë me këtë namaz, a do të ngritit kë namaz të ka Allahu gjellë lewala duke më u duke lutër Allah unë kënë namaz, që Allah unë të kujdesit për mua, si u kujdesam unë për këtë namaz. Kjo brengë e besimtarit. Por në qofëse, futët namaz, dhe ka brengë nga më të më lanë se kjo brengë, do të pengojnë për ullën e namaz. Por flasë për ato që mundëm i ebitu njëri, anëtëj, në ambjen të qetë mu falë, me hëndalë televizionin, me hëndalë gjurëma të sotë komunësi, të lërgom presunet të caktuar, a thashtë si kështë janë të nevojeve, qoftë si fiziologjike, apo të ushqimit me ngrëna, apo që ka të qoftë? Kjo me linë e logeleore, indihman më përull. E treta që indihman më përull, është, në kjo konzrot, nështë adhe sekreti i përullës namazë, që besimtari të jetë i bindër, apo besimtarja të jetë i bindër, se në momentin kërthua Allahu Akbar, ta është më je para Allahu të zog tashmë i duke folur drej për det më Allah, nuk ka mes ju vendrime të suës, nuk ka mes ju shpër këthyës, nuk ka mes ju shaskush nga kriesat, nuk është duke ja për cilë Allahut ndokush fjallët e tua, por Allahu është duke të ndëgjuar qëfar ti po kërkom për ti. Allahu po përret për ti e kërkesa, qëfar të duhet ty u rubiam, qëfar kje nevoj, dhe të thua, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Fanrim i quoft Allahu Zoti i botëve, dhe Allahu po të dëgjon. Arrahmanir Rahim, i gjithë mëshirshëm dhe mëshiruesi, Allahu po e lavdën, e që për të dëgjon çu shoro bi tin tok po lavdon Zotin e vet. Kë ndjen që Allahu po të dëgjon. Jedri për drejt, s'ka për kthyes, nuk do t'ja kumton Allahu të fyer as kush nga se po i shkojn drejt për drejt. Dhe në anën tjetër, të të Allahu Jellahu ala, tipërcijje ty kur thu alhamdulillahi rabbil alamin, Allahu thotë më madhrai, me lafz rai rubiyam. E kështu më radh çdo kërkesën de Allahu të përgjigjet. Dhe kjo përgjigje që do të ngonë e ti të mban të përmbledhur mendimet të tua. Nuk lënë që të shpërndahet zemra jote, por ti e kthyr vetëm ka Allahu te barekatuala. Qase tashmë jeni në kontakt drejtpërdrejt me ta, nuk me të suas, të në kin drejmesuesas. Të qofse meditojmë më tepër rreth asaj do të shohim ndikimin e saj të madh në namazin tonë me që dhe të kjo është një kshilë, nuk është ligërat, anët e duhet të përmbledhëm dhe të të cëmë e shkurt, anët e po e thema dhe të fundit pëjpikave që në ndihmojnë me lena laot, të përullim namaz aja është që para mëndojë se kjo mund të jetë namazuj të fundit. Nuk do të keshë rasin me pas namazit i delshë a laot për para. Nuk do të keshë rasin që pas këti namazi të kërkosh dhe nga laot të kërkosh mshir, të kërkosh përkrahje, të kërkosh pëtim, të kërkosh lërgim brengash, të lashash. Da është të është i fundit. Andi Muhamidi sallallahu aleyhu sallam, kur i diriton të safat e sahabëve kthejka, ata dhe than të sallu salatel muaddi. Faluni, faluni, ashtu si kur falit aj që përshëndetet nga kjo botë da është ta namazëj të namazë i fundet është kjo, apo i tjetëri. Si munduash ta bësh atë që është e fundet, ashtu sikur është më mirë, ashtu sikur është më zbukri, nga se shpreson se me këtë namazë të fundet e ta kanë Allahë në azogjel. Kjo në djenë besimtarën dhe bënë që tjetë më i përmbletur, më i përkushtua namazën ti. Këtë gjitha është sotë ajo që është pik, e të gjitha pikave, Lëta Allah wala, në gjellë vala, në qëse ki munges për kushtimit, dhe jetë duke u përpik me gjitha këto pika që i përmena, ti është me i përkushtua namaz, në dihmaje vetën të ndën këdrejtim, edhe duke lutë Allah në gjellë vala, o Allah i madhë meja përkushtim, o Allah i madhë nuar, Më jap në shtrim për ndajti në namaz. Më jap për ulje. Më mundso që zemra ime të të përmbledhur në namaz, ti e kyre vetëm kahte. Mos lejo o Zoti jam që zemra ime, mendjet e mia të shpërndahen në luginat e kësaj dhunjaja, për bëri të gjitha këto të përmbledhura, të drejtuara kahte o Zoti im, që më të vërtet namazet e jetë knësia e shpirtit ton. Knësia dhe lumturia dhe freskia e zemrave tona kështu të e bëjmë namazin më të gjallë, dhe kështu pasaj namazin, dikon një të ndonë të përdishme, që të na përmirësan, të na regullan, të na lërgon nga vesit e këqia, të na afran ma Allahun Gjelle wa Allah, dhe pasaj të kemi edhe shpërblim të madhë. Njerët e herëshëm, dhezë dhe motra, nga të parët tanë, këna që shëndu ku fadur, sa so që nuk mund të paramendoni në vetë në dyre, se ndonj Do tjenë në rrëtha që nuk do të falen, si kur së është në vareza. Nga kënësia e malë që e pre të në namazë, kënëa që ishën të ku falë, dhe lutin Allah onë disa për të të në duke dhe, o Allah ma mundso që edhe në vartë falem. Në vartë se ka obligim mu falë. Andaj besimtari që kënëa që të me namazë, nuk e falë namazë, me tëmë si obligim që du me hikë, nga qafë e ti, nga prezje e ti, por namazën e falë si një bërim të dëmazdëshën për jetë në ti, në qovëse nuk pin uj nga i bërim, në qovëse nuk hanë për jasaj sofre, nuk mund bëjt e gjallë, nuk paramendohet zemra të jetë e gjallë pa për ullë në namazë, nuk mund të jetë e gjallë. Të që da këtu mund të jarim, në qovëse, jemi të për ullë në namazë. Allahu në namaz. e madhë dhe lësë që na i dretën zemra tona. Allahune madhe si lësë që të imbush zemrë të nëme për ullja, për kushtem dhe Allahune gjellewala, edhe në namaz, edhe jash namazët. Dhe nënda ki më nashëm, zot i ruajt, si u mundso që të knaqin dhe kofal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tune>